Isaiaz profetaren liburutik. Jainko jaunak berba egiteko trebatu nau. Biotze jauziei, adore berbea emoteko. Goizero deuste belarria ernea zoten. Ikasleonak lez entzundagidan. Jainko jaunak belarria edegide ust, eta nik esteutxat aurka egin ez atzera jo. Bizkarra eskenien eutzen joten hinduenei. Matraliak bizarreti tiraka egiten eustenei. Ez neutzen aurpegia alboratu irainei eta txistuei. Jaunadot laguntzaile, Horregaitik ez nazkik ildu. Horregaitik gogortu dut aurpegia arkaitzalez. Balakiteta ez nazala lotxagarri izango. Ya unak esana